Bona tarda i benvinguts a una nova edició de Ràdio Metropol. Ara que tot just hem començat el mes d'octubre, sembla que la gent ja comença a tenir ganes de que vingui el fred i a poc a poc ja es comencen a veure alguns jerseis més o menys gruixuts passejant pel carrer, com si ja fossim a tocar de la castanyada. No ens confonguem perquè fins aquest cap de setmana molts dels que ens estan escoltant encara van sucar els peus a l'aigua, un dels plaers més grans de l'estiu i que més surt gratis. Si sou dels que us agrada el bon temps, esteu bona perquè tot apunta que el sol seguirà banyant moncada els propers dies, però també us hem de dir que el termòmetre començarà a baixar a poc a poc, o sigui que no perdeu massa de vista als jerseis més prims de l'armari perquè ben aviat els començarem a necessitar de veritat. El bon temps, però, queda com una mera anècdota amb tot el que està caient, i és que aquesta setmana ens hem assabentat que l'associació Moncada Centre de Comerç ha decidit suspendre l'edició d'enguany de la Fira de Tardó. Endevineu per què? Doncs exacta, la crisi econòmica. El mateix ha passat amb la popular Fira del Cavall que celebra el Parc Central del Vallès, on els ajuntaments de Sabadell i Barberà han fet pública la decisió de convertir-la en una trobada bienual és a dir, que fins al 2012 no hi tornarem a veure les carpes instal·lades. Una altra de les amenaces per a aquests propers dies és la grip, que tornarà a picar a les portes de fins a 8.000 moncadencs. Fins divendres de la setmana que ve, els caps de la ciutat oferiran la vacuna. Nosaltres no tenim cap solució pels grans mals del país, però durant mitja hora ens dediquem a explicar-vos allò que passa al nostre voltant. Som Ràdio Metropol, sigueu benvinguts. Loli! I des que hem iniciat aquesta vuitena temporada de Ràdio Metropol a Moncada Ràdio, tenim la Norma Vidal amb nosaltres. Norma, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Bé, bueno, la, la tenim nosaltres, però la teníem també des de fa molt de temps. La tenim amagada en un calaix i de tant en tant oh, surt d'allà dintre. Que graciós, eh? eh? Que sí? sí. Aquesta temporada la Norma, com dèiem, eh, s'encarrega d'analitzar el que són els sons de la setmana, que en aquesta ocasió serien els de les dues últimes setmanes, perquè bueno, la setmana passada vam fer baixa, Norma. Vam fer festa, però no passa res, eh? perquè ho recuperem tot. Ho recuperem tot, aquí, sí, sí. Sigui com sigui, avui, pel que tinc entès, comencem amb la veu d'un home important en el seu en el seu indret, que aquí potser no el coneixíem. Ha habido un cambio, un poco, un cambio de foco, se ha pas para el sur pues, todo lo que és el foco, de, de donde están produciendo los, los seísmos, antes se sentían más en la zona del Golfo, ahora se están sintiendo más en la zona de, del sur, en la zona cerca del Julán, cerca de la, de la Restinga, menos población, menos afectado, pero bueno, en cualquier caso... Ahora mismo y en el moment en el que nos encontramos no, no, no hay ninguna garantia de que se pueda produir con ninguna, ninguna, ninguna erupción. Doncs ja ho heu sentit, aquest que sentia més Juan Manuel Santana, que és el director general de Seguretat i Emergències del govern canari, i ens ha explicat una mica doncs, quina és la situació que es viu a la illa del Hierro que aquests dies doncs, aquesta setmana passada, sobretot va estar en les portades dels informatius per tots aquests moviments que estava experimentant. Uns tremolors que sembla ser que eren bastant constants. Sí, la realitat és que els habitants ja estan acostumats als tremolors, però una mica cansats de tot plegat. I, doncs, eh, en els darrers dies el que hem pogut saber és que aquesta illa s'havia arribat a bombar uns 4 centímetres. És a dir, s'ha esbombat, ha, ha crescut una mica, no? Sí, s'ha fet com, com una mena de, de, de, de pilota. Bueno, no, no ben bé una pilota, però... Ha crescut, és com la panxa d'una embarassada, sí, no? Sí, això, s'ha fet, fet panxa, ha fet panxa l'illa. I, a més a més, com que el volcà en qüestió es troba al mar, doncs el que, el que podria provocar, en cas de que, que finalment entrés en erupció, seria una mena de, de geysers... Amb, amb, amb aigua i fum i uh -huh. de tot sortint de dintre de l'aigua mm, Un espectacle, un espectacle Doncs sí, un espectacle, i que a més a més aquest espectacle podria ser que generés noves illes Ah, o sigui que potser teníem més illes a les illes Balears, ai a les illes Canàries Sí, a les Balears a les també Balears, sí, sí, <ríeix> sí, sí. No, més illes però d'aquestes molt petites perquè, bueno la, tot el que és l'arxipèlag Canàries és d'origen volcànic, per tant, doncs no seria d'estranyar que aparegués alguna mena de, de, de nou terreny o de nova... Illots, no potser? sí, sí. Sí, sí, sí. Hola, uh -huh. oh, la veritat, aquests dies vam poder parlar aquests dies passats amb un company de professió amb en Pol Marçà, que ara mateix està a 8TB que el van destinar a les Illes Canàries i realment explicava que sí, sí que tu estàs allà menjant i que els coberts es comencen a, comencen a tremolar diu que la primera sensació era Ostres, què passa? Però veure que tothom està normal i van dir no, no, això és es normal, això és es normal. Clar, què has de fer tu? Arribes de lluny i no saps ben bé com funciona el tema? No, és el, és el que dèiem, que sembla ser que els habitants ja estan acostumats, especialment els que viuen en aquesta zona més de perill, entre cometes, i la resta doncs, doncs no tant, no. Però però vaja, sigui com sigui veurem, haurem d'estar molt atents a veure com evoluciona tot plegat i què és el que acaba passant. Mhm. Uh -huh. Molt bé. Què més ens portes avui, Norma? Doncs, en, avui a part d'escoltar aquest senyor que dèiem, en Juan Manuel Santana, també escoltem un altre home. Personally, I've been dreaming of this one for 3 years. Uh, I I I had a is, uh, I go to bed every night a dream of another recession, a dream of another moment like this. Why? Because uh people don't seem to uh, maybe remember, but The 30s depression, the depression in the 30s wasn't just about a market crash. There were some people who were prepared to make money from that crash and I think anybody can do that. It isn't just for some people in the elite. Anybody can actually make money. It's an opportunity. Hola, no entiendo. ¿Por qué ditan anglès però em sembla que tothom ho pot entendre bastant bé? Sí, a veure, si no ho heu entès nosaltres us ho expliquem, no patiu, eh? Es tracta d'Alessio Rastani en aquest cas, que és un home que s'ha fet passar per Broker i es va colar a la BBC dient que havia somiat durant tres anys en aquest moment de recessió i que, doncs ara que tothom les coses li anaven malament doncs que ell aprofitaria per sortir beneficiat de la crisi. Molt és molt llest. Doncs sí, i és que en realitat aquest home no és bròker ni és res. Bé, sí, alguna cosa serà. Home, és un tio molt espavilat perquè com a mínim va saber li diam la situació bastant bé i va camalar la presentadora Sí, el que ell diu és que és a dir, el, el que ell volia, volia transmetre amb, aquest, amb aquesta aparició era que en, aquesta, en aquest moment de crisi en què tothom doncs, està dient la seva la realitat és que davant d'un micròfon si tu vols, pots tenir veu i vot i sense que siguis famós ni conegut, doncs acabis convertint-te en un guró de prediccions, com per exemple doncs, el que va passar amb ell, no? eh, dient això, no? que si tenies els plans correctes podries sortir beneficiat de la crisi. A mi, a mi em, fa, em fa molta gràcia el tema de dir que durant tres anys havia somiat en una recessió com aquesta perquè es forreria. M'encanta, sí. és que m'encanta. És, un, és una, una, una, Home, una manera bastant... Si tu haguessis sabut que anàvem a entrar en crisi durant tres anys, probablement haguessis pogut aplicar estratègies de defensa. Mm, sí, segurament sí, <ríe> segurament sí. Ai, senyor, bueno... Sigui sí, com sigui, esperem que, que la situació doncs, millori, que no crec que sigui el cas, però vaja. Sí, sí, perquè això, països com Grècia i fins i tot Espanya, podrien sortir-ne una mica perjudicats. Eh, bé, bueno, podríem sortir-ne, no. Hi ha països com, per exemple, Grècia, que ha sortit molt perjudicat i que bé, ara fins i tot... Ahir es va arribar a desmentir que podia arribar a sortir de la zona d euro, però però en fi, es va arribar a dir. Jo la veritat és que no, no crec que surti, però tampoc sé ben bé què és el que passarà, perquè... Ah, Home, és que si ho sabessis, escolta'm. No. Perfecte, eh? Home, no. clar, si ho sabessis ja seria la bomba. Però, vaja, que la situació no sembla que millori, al contrari, sembla que cada cop hi ha més complicacions i cada cop tot està pitjor i Grècia va començar a estar molt malament. Algunes veus van apuntar que Espanya era el següent país. No sé si ho serà o no, això li haurem de preguntar a un altre guru d'aquests com l'Alessio. Sí, al senyor, senyor Rastani no sí. no li demanarem, en fi. I tenim un últim protagonista de la jornada. Quan es fan totes aquestes proves, vas, pau, si ja de primària, guarder, etc etc, resulta que mira per on. Mira per on. aquests nens i nenes, aquests nois i noies, sacrificats sota la duríssima destral de la immersió lingüística. En català treuen les mateixes notes d'aquestalà que els nens i nenes de Salamanca, de Valladolid, de Burgos i de Sòria. I no li parlo ja de Sevilla, de Màlaga, de Coruny, etc etc, perquè en allà parlen el castellà efectivament, però a vegades en alguns no se'ls enté. A vegades no se'ls acaba d'entendre del tot, però parlen en castellà, efectivament. I aleshores, un es pregunta on és el problema. Doncs crec que el problema, està clar quin és el problema. Qui escoltàvem, tothom l'haurà reconegut, és el del president de la Generalitat, Artur Mas, que, com dèiem, el problema era que paraules com aquestes potser no les podia pronunciar un president i menja a la palestra del Parlament de Catalunya. Doncs sí, la, la veritat és que potser aquestes declaracions no van ser les més acertades tenint en compte on les feia i qui les feia perquè estan una mica fora de tot però, vaja, després al cap de ben poc va sortir dient que, que era un comentari sense mala intenció, tot i que clar, evidentment, ha suscitat moltes crítiques per part de la resta de, de l'estat espanyol. Només cal veure mitjans afins, diguéssim, al sector nacionalista espanyol, perquè és així, s'ha de dir així, nacionalista espanyol, com era Antena 3, que va començar a demanar diferents Diferents punts del territori que diguessin una frase en castellà amb diferents accents. Què passa? Que deien, ustedes lo han comprendido, ¿verdad que sí? Nosotros también. I llavors van contrarrestar una mica amb les paraules del MAS i després també intentant lo que fan pels passos del, del Parlament, on el president s'intentava esmullir dient que no faria més declaracions sobre el tema. Això sí, els partits de l'oposició van aprofitar per carregar durament. Sí, la veritat és que a veure, tant passa amb el castellà com amb el català i suposo que amb totes les llengües. El que passa que no tinc la, la virtut de saber parlar també anglès o francès. Però si t'hi fixes, els, dintre de, de, de Catalunya hi ha accents uh, molt diversos i la veritat és que si, parli, si et parla molt ràpid, depèn d'on de, de, sigui la persona, poder no entens alguna de les coses que et diu. La, la prova és que, ho comentaré més endavant amb en Sergi Calli, però aquest cap de setmana he vist Panegra i realment hi havia moments on la canalla quan parlaven entre si, sobretot el, el protagonista, l'Andreu, per dir-ho així, eh, se'l costava a vegades d'entendre de, perquè parlava molt ràpid i clar, no oblidem que és, una, és la versió original, està agafat el so ambient i tot plegat i a vegades el so no és la mateixa, la mateixa qualitat que la so d'estudi de doblatge. Potser tampoc hi estem acostumats, però en aquell cas vaig pensar i dic, ostres, també em costa d'entendre a vegades el que està dient. I a veure, el nano parlava el català, català d'Osona, és a dir, que se l'entenia perfectament. Clar, però aquesta és la gràcia de les llengües, no? Que tinguis eh, aquesta varietat d'accents i tot i que... Eh... Vaja, tot i que hi hagi pronunciacions molt diferents eh, puguis acabar entenent l'un i a l'altre siguin d'on sigui i la gràcia també de, de l'espanyol doncs, és aquest jo crec, vaja, parlant en gallec o en andalús o amb l'accent que sigui són accents que si més no particulars ho són i tenen, tenen cadascú doncs, el seu atractiu Al cap i a la fi eh, la llàstima és que el president volia deixar un missatge en referència a la immersió lingüística i s'ha acabat perdent amb tot aquest debat que s'ha generat a l'entorn a l'accent en castellà també de dir una cosa, Aviam. que potser aquestes declaracions no està bé que les faci l'Artur Mas ni que les faci el Parlament, però qui no ha criticat algun cop l'accent català? Per part dels espanyols, vull dir. Oh, clar, clar, clar. Així que aquí per criticar tots estem. I tant, i tant. Doncs molt bé, Norma Vidal, ens veiem dimecres que ve amb més anàlisi dels sons de la setmana. Molt bé, adeu. adéu -siau. Ràdio Metropol. Tiene la palabra... Albert Segura. i la setmana passada tot i fer festa van seguir passant coses a Twitter, a Facebook i a totes les xarxes socials abudes i per a bé. Sergi Galli molt bona tarda Hola, molt bona tarda uh, El Twitter està una mica mogudet o sigui, això ja de sempre però darrerament sembla ser que la cosa s'ha activat una miqueta, no? Uh, sí, m'agrada eh la que idea sí? de, de que està mogudet des de sempre però que s'ha animat més l'última setmana sí, sí, Albert, així és, amics <laughs> A veure, hi ha hagut, a nivell polític, ara parlam de temes de política, però a, a nivell polític també hi ha coses que des de les Espanyes ens arriben a través de, de Facebook i de Twitter. Uh, o sigui, bàsicament... Bé, bueno, no, però ara l'altre lloc, que és igual, està eh, bé. Sí, um, jo volia parlar de Mariano Rajoy. Mariano Rajoy. No pel tema de la galícia i tot això, que ja em parlareu, sembla, sinó per un tema que va fer a, a Twitter quasi molt diversificat. Mariano Rajoy té un usuari de Twitter. Uh -huh. val? Allò, allò que fan ara què és? Quan escriva al final firmado Mariano, és es que és d'ell, si no és es que és del seu departament de, de campanya, vale? Uh -huh. I algú dins d'aquest departament de campanya, bueno, de, de xarxa social, o se li sigui, va acudir la idea de dir: "Fem una ronda de preguntes per Mariano Rajoy". Molt bé. I van crear el hashtag, o sigui, siglòqueta, Pregúntale a Mariano, uh -huh. i que evidentment ràpidament Twitter es va, es va omplir de fallassos de Branlí, qualsevol vestides de Mariano Rajoy. Que uh -huh. li vaig de manera: "Què tenes, Malik?", <laughs> per exemple. <laughs> I li <laughs> i li vaig demanar que si em podia recomanar algun assessor d'aquests de mitjans 2.0 i tal tan bo com el seu i alguna cosa més, però tot era de coses així del palo quan llegara, no sé què. Cerqueu fuentes, l'huevo o la gallina. Sí, <laughs> o significa que evidentment es va convertir en tragic topic. Pregúntale a Mariano. Pregúntale a Mariano o si sigui, ell ho han fet tot de bona fe en plan, "Guau, vamos a petar", perquè la gent col·laborarà, farà mig interacció i no sé què. Vamos a redescobrir les redes sociales. Sí, sí, sí, sí. I que evidentment li va sortir el tret i va sortir en algun algun mitjar de comunicació que parlaven d' de que una, una proposta que vi, que havia stem principi per ajudar a la campanya. Va acabar destrossant-la. Va acabar girant en contra. No bueno, no sé, eh, perquè al cap vi la fim mira estem parlant estem parlant d'això és a dir que potser al cap de la fe el que volien també era que fos trending topic i, i arribar sí perquè a més com dium molta gent va descobrir segur que a través d'aquí va descobrir l'usuari Mariano Rajoy sí sí és possible i potser algú l'ha seguit no sé bé sí <laughs> voy a seguir a Mariano voy a seguir a Mariano voy a seguir a Mariano hasta la infinito i massa allà molt bé molt bé molt bé Escolta, un altre dels temes de la, de la setmana podríem dir, això sí perquè es va saber a mitjans de la setmana passada és la nominació per part de l'Acadèmia de Cinema Espanyola per representar el espanyol als sí, Òscars, de Panegra sí. Panegra, que, ah. que, que per cert s'ha liat una mica, perquè claro, això de que si una, una pel·lícula hablada en llengua no espanyola això sembla això que no ha agradat massa eh, a l'Espanya profunda però és que sóc idiotes. Bueno. Això ho, ho està dient la productora del, de la pel·lícula, la persona Passola, ho està dient, diu, sort que el cinema, eh, sabem mirar més enllà d'això. O sigui, això és una pel·lícula que va fer un cineasta, que es va estrenar a Catalunya, va anar bé, es va estrenar a Espanya, va guanyar un Goya, perquè la gent del cinema va considerar que aquella pel·lícula era la més bona d'aquella. Uh -huh. Després ja parlarem de, de, de, de si és just, si no és just, si era millor, si no era millor, si hi havia una campanya en contra de no sé què, aquesta és història. Però la qüestió és que ella diu... Tot el, tot el, el debat polític que han creat al voltant d'aquesta pel·lícula i, si la, i no sé què i tal... ...ho han fet des de fora, del cinema. Mm -hmm. Sort que la gent del cinema tenim una mica de... De, de, de criteri. De criteri de, i som gent sensata i ens fixem en el que importa, que és el cinema. I ara, amb això de la, de la selecció final d'Espanya... O sigui, aviam, com ho diem... Um, hi havia tres pel·lícules que estaven mm, preseleccionades per representar Espanya en la cursa als Oscar uh -huh. no la nominació, això, eh? això depèn d'ells i al final hem decidit que sigui pa negre o sigui, ara ara faltarà que un fa Hollywood uh -huh. i, vale, de totes aquestes que ens heu enviat de tota aquesta merda sí. que us penseu que és molt bo perquè és del vostre país hem triat aquesta i després, a partir d'allà, després faran les nominacions Vull dir, encara falta bastanta carrera, sí. però bueno, evidentment, m'ha dit, allò ja, ja s'han inflat. Ah, ah, ah no, no. pot ser, que tal, i tu. L'enquesta que feia Antena 3 a la seva pàgina web era ¿Considera razonable que una pel·lícula de habla no espanyola represente Espanya en los Oscars? Clar, només li faltava dir, que una puta pel·lícula, sí, sí. no? Bueno, i a part també, Pa Negra representa Espanya a eh, dos festivals sud-americans, no recordo, em sembla que és a Mèxic i a... Sí, sí, ho i de Raffilon i ara no em Els premis Ariel són. Sí, sí, sí. sí. Ariel I... deu ser Argentina. Argentina, bueno, a Xile segur, perquè no, eren dos, eh? sí, sí. Vaja, vaja, no, el no és El aquest, cas és aquest, que... que... Eh, bueno, ha estat la, la, la pel·lícula seleccionada. Jo de dir, he de reconèixer que fins aquest dissabte la vaig comprar quan veníem al... No sé quin diari va venir. La vaig comprar i fins aquest dissabte no la vaig veure. Sí, jo, jo la vaig comprar en un diari on va guanyar el goi em sembla. Sí, exacte, alguna, igual no? que jo. Sí, sí. I la tinc a casa. Veus? Cada... Però l'has aquí... vista? No, perquè cada vegada que són una ràfaga d'aquestes, dic, hòstia, l'hauria de veure sí, ja, clar. perquè és, clar, no, no, no puc aquí sumar-me al delà, no puc dir cap estic favor o en contra. I, i va passant els dies i van sortir noves notícies. <ríe> La vagada que hostia, dic, "Vull anar a Tongoa, perquè l'ho drin de veure, no? Sí, sí, no. Mm i ara estan res solucionades, d'aquí un poc guanyarà l'Òscar diré, potser aniries una hora mm -hmm. bueno, al, al, al final em sembla, si no vaig errat, eh? l'edició d'enguany és la 84, edició dels Òscar uh, potser, potser ja es celebra el 26 de febrer, com sempre un diumenge no la gent de l'acadèmia sempre ho té en compte per la gent que viu a l'altra punta del món, moltes gràcies gràcies, perquè sempre ho seguim, però ens toca seguir-ho i el dilluns empalmar i és allò que vaig vist mi, però bueno, és sí, el, bé, ja és el que hi ha i sobretot qui té fill, suposo que té més problemàtic no, Sergi? Sí, sí, sí. eh? efectiv Bé, bueno, sigui com sigui, preix seleccionada a prendre els Òscars... No sé quan surten, no sé i... quan surten les, les... o sigui, quan es la primera criba, quan la fan publicació. Eh? Va ser pel desembre, no?, per principis de desembre o així. No sé, no, sé, no sé, però falta molt, eh? O sigui, no ho cada... sé, sí, em si falta, sí. parlar del tema pff, molts dies, molts dies. I qui fa la criba? Perquè sí que és cert que amb altres categories sí que tothom qui ha guanyat un Òscar pot participar en la, en la votació, però la criba inicial, qui la fa? No, sé. no sé. Doncs fins okay, aquí la secció amb Sergi Calla. T'ho has dir, què em demanaries això? també din dins hi bentar una objecció perquè no parlin tant de cine i ara vaig endemares de No, però és Pa negre, no? I escolta, cago una dona. No, no, però no ho sé, no sé exactament sufa. Més a parlen, parlen, parlen de Vicky Manlleu i aquestes coses i aquests pobles que estan per a la teva zona, home, vauries que que millor saber... ara amb aquest sense internet, si no puc entrar en un moment i mirar. -ho. Molt bé, vao al cinema, no no he vist Pa Negra i no té internet. M'agrada molt. Les nostres tecnologies <ríe> està molt, està molt. Emés dedicació. I emés, i a més fas els trending topics descatx sense internet. Molt bé. Molt, està, bé. Està molt bé. Està molt, bé. No sé, l'envio per tant tant. <laughs> també era un burafax un burafax, que sé. Eh? doncs molt bé, algun tema més a comentar de les xarxes socials, Sergi Calle? Um, no, bueno, fa uns dies va haver el tema aquest de ràdio de la televisió espanyola tota la polèmica aquella de, de si el, el, els polítics podien entrar a veure el procés és una mica greu perquè al cap i la fira era una censura prèvia a com es tractaven les informacions abans de fer-se públiques sí, després ells van dir no, el que queríamos decir era otra cosa i al final es van tirar enrere però durant el temps que va ser que evidentment RTVE de tots va omplir també molts timelines i va fer bastanta pretència i després, amb tot això, va, va tornar a revisar i el Nodo, saps? Tornant a sortir coses en ciutat, i dius, perdona. Urdaci, què? Perquè l'últim cop va ser allò que participava en, allò, en aquella mena del club de la comèdia que feien a la sexta. No, però, però clar, la gent deia, clar, hem us voltat a los tempos d'Urdaci i ja, no sé què, saps? Va... Sí, sí. CCOO, no sé si recordes aquell comunicat. Sí, sí, sí, sí. CCOO. Moment lamentable. La Moment que... lamentable, sí, sí. Doncs Molt bé. Perfecte, bueno, no, doncs, una, una mica fins, fins aquí. Eh? Fins aquí ho tindríem ja fet, no això? Sí, sí no hi ha més coses, però bueno, clar, ja feria. Bueno, algun dia hauríem d'analitzar el, el Twitter de Quim Monzó i recollir sí. el, els millors tuits de la setmana, perquè aquest home en té un bon munt. Però és que jo, no, o sigui, jo tinc Kim Monzó i només llegeixo els tuits, no els retuits. Ah, perquè si no no puc assumir No, no, millor, millor no perquè no és molt actiu I, i clar, no em perdo Sort que ell diu que és antisocial i que no li agrada relacionar-se amb la gent però com a mínim a través de les xarxes socials l'home és actiu Clar, però Twitter és diferent perquè Twitter, tu vas llançant, vas llançant Si hi ha algú a altra banda bé I sinó, si no, també, no també. Jo Ja li va bé no no, Realment no has de parlar amb ningú si no vols No has d'interactuar simplement has d'explicar És el que fa ell a través de la seva columna de La Vanguardia Doncs és el mateix però amb el Twitter Sí, sí, sí, sí. sí, sí. Però molt sí Doncs molt bé Doncs Sergi Call Sí, la semana que ve. Aba, ah, doncs que vaig bé. Vinga, eu Som en Sergi Calle, acomiadem aquesta primera edició del mes d'octubre de Ràdio Metropol recordant-vos els canals que teniu per seguir-nos a les xarxes socials, amb el nostre perfil a Facebook i a Twitter amb l'etiqueta Coixinet Ràdio Metropol A banda també podeu seguir l'off del programa al web radiometropolfm.tk i adreçar-nos als vostres correus a radiometropol.gmail.com Aquesta setmana marxem amb un tema que ens condueix directe a la fosca del cap vespre. Som Ràdio Metropol, us ha parlat Albert Segura Que tingueu una molt bona nit behind I'll follow you into the dark no blinding light or tunnels to gates of white just our hands clasped so tight waiting for the hint of a spark if heaven and hell decide that they both are satisfied illuminate the nose on their vacancy signs If there's no one beside you when your soul embarks then I'll follow you into the dark In Catholic school as vicious as Roman rule I got my knuckles bruised By lady in black And I held my tongue As she told me, son Fear is the heart of love So I never went back And if heaven and hell decide That they both are satisfied And illuminate the nose On their vacancy signs If there's no one beside you when your soul embarks Then I'll follow you into the dark You and me have seen everything to see From Bangkok to Calgary And the soles of your shoes are all worn down The time for sleep is now, but it's nothing to cry about Ca we'll hold each other soon in the blackest of rooms. And if heaven and hell decide that they both are satisfied and illuminate the nose on their vaguency signs. If there's no one beside you when your soul embarks then I'll follow you into the dark. And I'll follow you into the dark.